Ha oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Te gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, dosa paqet dhe bekimet e tij, qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjet e shokët dhe të gjithë ata që ndiqin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikoj duke nderuar të gjithju që punën dëqni për mes kanalit PIS TV, në emisionin tonë që ka thot feja. Esselamu alaikum, vërrahmatullahi vërra këtu. Nësë Allah në madnuar që takime të una të i bënd të begatshme, të dobeshme për neve, të pranuar atë e kaj, dhe në shpërblen për tër atë që kemi bërë qofë në kuptim të legjerimit, apo të ndëgjimit dhe praktikës e përbashkët, në shpërblen Allah Gjellewala ditën e gjykimit. Si kur që e kente njohar, shikua e së nëruar, tema që e mi duke e trajtuar në emisionin tonë që ka thot feja, kësajra dhe ka të bëjmë edukatën, ka të bëjmë mirësjelën, ka të bëjmë një tërsi virtytesh dhe vlerash të cilat e formojnë imajnë dhe njërimin e gjithë dhe besimtari. Andaj, në emision e kaluar, kemi filuar që të flasim për pikën e partë të kësaj edukate. Që kështë të bëndë të me edukatën me Allahun Azogel. Dhe kemë përmendur se ndoshta shumë ga njerëz do të që ditën se si ka mundësi njëriu të jetë i edukuar me Allahun të bara kjo e talë. Dhe kemë përmendur se esenca dhe baza e gjitha edukate, e gjitha bise dhe përmirsilje, filan mund nga në kjo pikë që robi të jetë i edukuar me Allahun Azogel. Të jetë edukuar me Zotë në ti, të jetë edukuar me kryuesin e ti, dhe kjo kanë nënkuptuar disa pika, në bitë cilat ndërtojt edukata e njëriut me Zotin e, e ti. Aja që kemi përmendun të akimin e kaluar, ka qenë pika e parë dhe një pies nga pika e dytë. Do të tëtë, një njëri që tjetë edukuar, një besimtar, një besimtare, të cilë të dëshojnë të jetë edukuar, ma Allah në Zogjelë, Duhet që fillimisht të kujdesen për raportet e tyre me Alana Zogjel, të kujdesen për komunikimin e tyre me te, në situatat të ndryshme, në rëthonat të caktuara, kur të na fornizon si duhet të silem me te, apo kur të na spravan si duhet të silem me te, kur të na thërat si duhet i përgjigjemi. Andaj, kë është një pik e rëndësishme e edukat të thunë me Alana Zogjel. Në qovë se në rihë për shembo në situatët të saktuarëa, nuk i përgjithjit Allah si kurse duhet, nuk komunikon me të si duhet, atër e kënë nën kupto një pedukat me Allah në gjelaluar, nga se nuk duhet kështë të sili me Allah në gjelalu. Dhe për këtë kemi folë në emision e kaluar, me shemboj dhe me pika që me ndaj kanë qenë të mjaftushme për të kuptu drejtë këtë tem. Pika e dujtë që kemi folë për të ka qenë t dëshiren tonë, vullnetin tonë, të kujdesmi për te, që gjithmonë, ajo që ne e dëshirojmë, gjithmonë, vullneti tonë, ambicje tona, gjithmonë, të jenë në dispozicion për të shërbyr asaj që Allahu e dënë. Nga dukata e njeriut me Allahu në Azogjel, është që asë një herë, mos të kundërshtohet, mos të bie ndesh, dëshira ati me dëshirën e Allahu të tien përputhje. As e njeriu kur dikend, edhe e don dikënd, atare erë dëshirën e tij dhe vizionin e tij dhe planet e tij i përputh me atë që don. Përmendoni për shembull se si do të ishte një jetë bashkëtorë mes dy çifteve kur për shembull burri ka kuptimet saktuar, ka saktuar, ka saktuar, ndërso, e caktuara, ka vizionin të caktuar, ka dëshirat të caktuara, ndërsa gruaja në anën tjetër është dallë nga burri. Ata çdo të vinë në konflikt gjithë dhe ti në mos pajtim, nëse nuk përputhën në atë që është e dëmëzëshme të përputhën. Përndaj, nga edukata me Allah në gjëllë uale, është që të përputhët dëshira jonë. Atë që Allahu e dën, edhe ne të dojmë. Atë që Allahu e urën, edhe ne të urëjmë. Atë që Allahu e vlerësan, edhe ne të vlerësojmë. Dhe atë që Allahu Gjellewale, nuk e vlerësan, edhe ne mos të vlerësojmë, e kështë më ratë Sa so, kimi në nëvoj që në këdërtim të përmirsu hëmi. Nga se yurru lëherë, në i të dëshërujmë aqë që Allahu Jellewale e urën. Në i vëna pëllqen aja që Allahu Jellewale nuk e donë. Ndaj duhe që në këdërtim të përmirsu hëmi. Qësë nuk është edukat më Allahu Nëzhu Jell. A është edukat më Allahu Nëtë Barak kër Allahu Subhanahu Ta'la për shambull uh, këndaluar këndaluar që vetmohet një burr i huaj me një grua të huaj haramoshja Për sa të pop po kaloj çaste të mira un po kënaqem po kënaqesh më çallosh i dhëruar ose për shembull shembull i kimitsik edhe në të kaluarën një njeri do të më bodarsëm e ka të rëfishë të bëhet shumë mbodarsor e darsëm të dëgjohet anë e kënd vendit për darsmën e filanit duke ftuar shumë musafir por fatë kjecisht në atë që Allah nuk është i knaxur, apo në përzire të burave dhe grave në zhveshja, lakurisi, maramense, përdërim të alkoholit, e veprime të tjërët e shëmtuara. Dhe të mëndës është duku knaxur në kunë kur zotit tjë është duke e uretur veprime tjë. Në moment në kur Allah është duke u hideruar me atë veprime, ata festojnë në ndijent në knaxur. A shkë edukat më Allah në azogjelë? Pëllajnë qëfë se këtë e këthejmë në rafsh në përditë shumë të jetës tonë, më një shambull nga jetë ajo në përditë shme, do të nga duket shume hidhur. E lërëmë kur këtë e këthejmë në raport më Allah në gjellatë gjellatë luhu. Parë më nëti për shambull, një prindit, apo një prindit, i ka vdekur baba, një njeriut i ka vdekur baba, ose i ka vdekur nëna. Dhe gjalli ti, Nuk ka asnjë respekt për emocionet e ndjente e babas apo nënës. Lëshën muzikë të shtëpija muzik i disponum, thret shoqni, çfarë thonë njerëz, siç po ke fytyrë? Si nuk po turpruarsh? Të baba s'n'i ka vdek baba, ndër të cilësi po sillesh kështu? A është kin rregull? A është i edukat? Kush e pëlqen këtë edukat? As kur vallaj. Edhe ne i themi atyre që bëjnë haram, Allahu po hedhrohet me ty. Allahu nuk është i kënaqur me ty e ti, po kë? hapsir, ose të temë po kjeftyr, që të këzohesh, të kënachesh, ku është edukata me Allah në zogjell? Aj po të shena atë moment, aj po të ndëgjën qëfar përbën ti, dhe ti po kënachesh, dhe po këzohesh, në atë që Allah u gjellore e ka ndaluar, ose për shambull dikush që dëshërën të dë bën mashtrim, dhe i dikuit, për ti marrë diqka, unë dëshërën që të jemë për shambull dikush të dë Apo, dhe tashme përdur me të të lëjlëshme të mashtrimeve. I thimi se Allahu nuk e dënë këtë punë. Më Allah nuk kam që ka me buë, Allahu e dënë, unë e di që nuk e dënë, po në duhet. Ku është edukata? Si po mundësh me e thonë këtë fjalë? Si mundësh me e tu një rabi Allahu të azogjelë? Apo me dëshira, me ambicje, të cilat janë në të kunder të në asaj që zoti ti e dënë ndër nuka ju duket me Allahu xhallahu ala që të dojmë atë që Allahu e uran të harama të ndryshme sikur që do të të lidhet zamra e njeriu të Allahu na falë të do të thonë ato që është ndaluar prandaj kjo është pika e tretë e temas ton që ta ruan dëshirin e tij ta ruan vullnetin e tij ndosë pika e dy që e kaluam para përmend, e ç'kemi përmen, folur për të pjesërt është që mos ta kthen zëmrën nga ndukush pos nga Allahu xhalleu ala. Dhe për këtë që kemi folur do të thot në takimin e kaluar, duke përmendur shëmbull të caktuar se si ka mundsi njeriu ta kthen zëmrën jo nga Allahu xhalleu ala, tekthiri di kon te të të ter. Në sa treta që fillova me fol për të dhe pse pa ta me plotësuar të dytën, por më mori pika e tretë dhe vazhdova antë, po sidoqoft Kto janë pika që e përbëjn edukatën me Allahun azh-xhal. Të ruajm komunikimin dhe sjelljen me Allahun xh-xhala wala, apo të ruajm zaman, të thet e kthyer ka Allahu xh-xhala vel vetëm, të taruajm dëshirën ton, ambicet ton, atë ruajm që ato të jenë në përputhje me atë që Allahu xh-xhala xhalahu adal. Kë që përbën edukatën e rrobet me Allahun subhanahu ve teala. Ne duhet gjithmonë të kujdesim në këtë rrym, që mos timi nga ata të cilët fatkeçisht për dëshira të ulta për epshe të qërëditura të provokojmë hidrimin e Allahus subhanahu wa ta'la. Ta Sa njerët përshamun të kaluar në fatke të seshtë, e thësat ndonë, dëshira tyra është që dëshira tyra është që mos me elon dikon rahat, dëshira tyra është që me shqetsu diken, dëshira tyra është mos me pa dikon mirë, dhe në këtë drejtim bënë vëprimet ndryshme për që suvar të tjerët, nësë sonë tër kat veprim, Allahu e mallkon. Në tër kat veprim, Allahu është hidhuruar me ta. Pandaj kush ka mundsi të dikush që subhanallahu me menduesë do të ndihet i kënaqur ndonjëherë ose do të shqetëson ndonjëherë, nëse tër dëshira e tij ka qenë ndrymë me atë që Allahu e urren, me atë që llo nuk e don. Pëse Allahu nuk është i kënaqur me këtë vepr. Ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm që të arrijmë tek Allahu mënuar që tjemi të lidhër me Allahën e marnuar, duke qenë të sjelëshëm me ta, duke qenë të edukuar me Allahën, subhanahu wa ta'ala, duke e lidhër zamër me Allahën gjallat gjelaluhu, dhe duke i koordinuar dëshira tona, tjenë vazhdimisht në raport ma që Allahën gjallat u ala edan. Prandaj, në këdre temë shikunë ruar, ka shamu të shumët, mirë pa, gjdo kush e një vetë në ti. Çdo kur duhet ta mbikëqyr vetën e tij. Çdo kur duhet ta kontrolloj vetën e tij, ta në kuadrin të kësaj, ta përmirëson vetën e tij. Normalisht, ne kemi kaluar, të kaluar një jetë pak në shtatë kaluar në jetë pa këndryshë. Ne kamsuar se kjo është e mirë, ne kamsuar se kjo është e keq, ne kamsuar atë atë, mirë po. Nëse kemi gabuar, le tash me feja apo na tregon se Allahu xhellahu ala, açi na kamsuar se nuk është e mirë, feja apo do se është e mirë dhe atë që në kam suar dhe një dja, se është e mirë, theja për atë që nuk është e mirë, Allah nuk e dënë, me automatizm të intervenojmë dhe të servisojmë gabimin e caktumë, të evitojmë atë problemë, që të fillon zemra të funksionanë si duhet, fillon zemra të jetë e lidur me Allah njëllehu ala, duke komunikuar me ta në mënyrë të drejtë si duhet, Ashtu si kur e dënë Allah Gjellewala dhe të fillan zemra, të dënë dhe të urënë, atë që e dënë dhe e urënë Zotë i sajë. Allahu Gjellewaluhu. Dhe kështu në e përmirësuahme. Kështu edukat me Allahun Subhanahu vëtëala. E kur këtë arim, atëre pa dëshem se do të arim përfitimet të shumëta. Njën nga ato është se njën nga djetarë të mdaj ka thënë se ne kemi nevoj për edukat, do të këtë më Allah në gjellewala, më tepër, se që kemi nevoj, do të të të për ushqim dhe pije. Për ushqim, se kemi në për këtë le edukate, që dim, si të silim me Allah në subhanahu wa ta'ala. E se vëllajat atë të sesod, janë të pas s'jellë shëmë Allah në gjellewala, janë të për edukuar, komi i denu Allahu azo gjellë, edhe në këtë bot, duke, u asilën do shta, fëmit e p duke wasilë në është ta puntor të për edukuar me ta, duke wasilë në është ta fëqin të për edukuar me ta, të, të tashiojnë idhëcinë e kësaj për edukate, endë duke që në këtë botë. E lënë më kur dalin për Allah subhanahu wa ta ta'ala. Sa në nëqmimi dhe përbuzë në do të përjetojnë Allah në ruajtë? Shukani vetëm një skenë, për skenëve të shumë ta që do ndodhën atë dit, me ata që nuk kanë qenë të edukuar me Nuk është edukatë më Allah në gjellë vë ala, që zamërë e jonë të jetë e lidhur, dikun tjetër, që në pengon nga namazë, në na pengon nga gjamija, mos me shku në namazë. Ditë në gjikimit, Allahu gjellë gjellë hu do t'i shfaqit kriesëve të ti, robëve të ti t'mirë, dhe ta do t'binë sejgde, do t'i përur në Allahot aso gjellë. Njësë njerët pë edukuar, edhe në këtë botë kanë tentuar kështut me reklama, me pamet jashtë, me ju me realitet, të identifikuar si muslimanë. Nëse kanë punuar kondër muslimanë, vëtë këtësisht, i kanë dëmtuar muslimanë, me ndojë se me këtë pë edukatë në këtë botë, së kanë pas edukatë më Allah në gjellë ure, duke di se Allah u për ishe, Allah u për edinë që ka përbënë. Dhe prapu kanë bërë dë muslimanë, prapi kanë shqetsu muslimanë, mundohen që e të një gjykimit me qenë në mes në musliman kënë se po shpëtojnë bashkë me ta pa edukat, të paftyrë ma lana zogjel dhe kur gjithë musliman binë seqde Muhamedi sallallahu alai sallam thëtë, sa atyre do të shëndrohet trupin një drast pa në vizshme dhe pa sa dujnë me bësitë për para apo nuk kanë mundë si nga nuk mundë të thehen nuk mundë të thehen para lagellu ala sinë qeresht dhe që farë bëhet, atëre, bjen mrapa, bjen rëkullisën mrapa, duke i përjashtu Allah Gjellë leunak shtu nga safi i musliman në vabët. Që nështu njërë që në këtë bot, kanë dryshuar fene Allah të Azogel, kanë marrë gudzime me full në Mahamendje, pa dije për fene Zotit, pa mbështetin e fakte dhe argumente, ata që janë munduar nështë muslimanën mja o pështjel fene t'yne, duke e mërtuar islami e mërtimet të ndryshme, duke munduar që muslimane tua imponojnë një mënyrë të saktuar të islami që përgjigjit me epshët e tyne, nga si ju përëngan islami praktik, ju përëngan namaz, ju përëngan shamija, e tashme të të nënën e mërtuar në islam pak më nërryshe, duke e mërtuar me amra ndryshme, në këtë mënyrë me e deformuaj islamin, Nuk mund të bëjnë këtë. Nuk mund të bëjnë këtë. Në u themi se gjitha përpjeket për të deformu islamin, për të reformu islamin, kuptim negativ, për të ndryshua te, nga jo që ka qenë te Muhamedi sallallahu al-sallam, u themi të gjitha tyra, të gjitha përpjeket i kenjë të dështuara, ka se Allahu Gjellewala ka marë përsi përmeru të këtë fe, mi përkëtaj, po me gjithë të përpjekin, këtë bot ka gjithë 5 dukatë malon që në levara, si gudzën te, me ndryshu tekst në Koranit, me ndryshu hadith në Muhammedi s.a.w. mundohen që dhe në botë njënë me ushtirë kësë janë për muslimanëve. Dhe është një skedë e rëndësishme që ndëtë ndodhë dhe në gjykimit. Muhammedi s.a.w. përmend se të gjithë ata që janë antarë të umetit të ti, të gj i pretë Muhammedi sallallahu alësallam tek një burim i ujit që vijen nga gjeneti laj përgëzimi për ta që po hynë gjenet dhe thotë Muhammedi sallallahu alësallam se unë do të përshëndes gjdo kënë pe juve dhe unë do të japë të pi nga dora ime gjdo kujtë pe juve dhe thotë Muhammedi sallallahu alësallam duke i dhen uj u metit tim shfaqën dhe njerëz, disë figurat caktuara. Dhe Muhamidi sallallahu alai eshe se me lajket pëj pengojnë, nuk pëj lëjnë të afrohen të këburimi. Atër Muhamidi asë më thotë duke intervenu nga në zemër e mire ti, ummeti, ummeti, ummeti jam jënë këta, këta në ummeti jam, leri, leri marë. Qëfarë thënë me lajket? In në kela të dri, ma ahtë dëthu ba adek, të nuk e din, të nuk e din se, so shpifi në kam bëgë këta mësteje, so ndryshimin në kam bëgë këta mësteje, so prish në kam bëgë këta mësteje, andaj, të pa edukat, edhe aty vinë dojnë me rajt, edhe aty dit dojnë me gënyu, edhe aty dit dojnë me mashtru, atër mu ahmelisëm, kur kuptan nga sa i ka qenë varë, i vdekun, s'ka di që ka po pojnë këtë bot Nuk dhina që ka përët këtu. Thot, suhë kanë, suhë kanë limën bedë dhe le bërdi. Turpë qofë, si ka të edukat qofëshin. Ata që kanë bërë këso shtrembrime, këso ndryshime, për ta prish fene Allahot Aza Uqel. A nuk e kanë prish fene të të cilët. I kanë mësu muslimant e shkretë, se duke shkuar në tyrë bën te që plëcojnë dëshirët e tyne, Allahu nuk e dënë këtë vëprim, andaj kush e bënë këtë vëprim, dhe kush i mësën njerëz me shkuar, është i për dukat, është i për dukat, ma allan që levala, si nuk është i për dukat, Allahu subhanehu e talën e ka qilë dërën, o idha se eleka i badi ani fa inni karibë, Kur të pysin ty, rap të mi, për mua, jem afer. Allahun dëgjan, Allahu shë. Thire një doko, thire kur dush, me cilën gjuh të duash. Shiko, gjitha këto Allahun mundësine e ka dhënë, dhe prapata ka dhënë duhet me shku të ty që e filonit, e të tyrbi e filonit, e të filonit faltarë dhe mashtrusi. Që hajme të përstushirat. Luta ata, thuja ti, Allahu pasaj përmesti. Allahu s'ka bëtë dhe me cuës, ne për imponëm dhe me cuës, a nuk është kërë eduk pa edukat? A i për ta qilderen, e ti për embyllë, a nuk është kërë pa edukat? Osa ta që pretendojnë se e din të ardhmen përmes falit të nëshëm? Apo? Hedhe këta dojnë, hedhe këta menojnë se munë në marë me pi ujë të Muhammedi sallallahu sallam. A nuk e din, nuk e njëta. A i shem e dëshenja se Por me lojke të di nga se Allah i ka informuar. Së janë këta peteje, së me e tënë këta mipin nga dora jo të e bekuar, jo nuk meritojnë, nga se kanë qenë të pa dukat me Allah në gjelle gjelani hu, duke e ndryshuar dhe shtëmruar, duke e devijuar dhe manipuluar muslimanet. Musliman të gjohër fatke të sështë, të pa informuar, i njerant, në tërë informativ, duke e mozditur asë bazë të fesë të tyre, lejon që matrapaz të lojve të ndryshme, në emër të shërimit, në emër të hajmalijave, në emër të falit, të keqëpërdorin halet e njerëzve dhe deret e të shkredhve. Asë janë këta pa edukat me Allah në gjellëvara, pove Allah. Kasë Allah këtë e urran, Allah këtë nuk e dan, ose veprime të tjire të ndryshme. Andaj, përqenë me edukat me Allah në gjellëvara, duhe që gjithë mund timi si kurse Allah u dan, Për shambull, në është të pak e fështirë, Allah e fështirë pak, po pa, më ba bani halal. Në shambull, dhe me sirkë, bo Allah e përqëlin përmisimit e kam. Allahu Gjallat Gjallahu ka kriuar zëfëmër, e ka kriuar flokët, e ka kriuar fiturë në gjithë tërë që konë, të Allahu Gjallat e ka kriuar. Të Allahu Gjallahu ala ka kërkuar që jetë e jetë, jetë e mbuluar, të mbuluarët. Allah i dalja e zbuluar në rrugë. Kanë frikë se mund tjetë një loj pët dukate me Allah në gjelë e gjelë e lënë vëdë. Për shemull, për dykush, për çka këgale tesha, një harën, që di shemull konkret, nëse dhvim ty Musafer, dhvim Musafer, pasë qënë ka mërënëci, mërënëci zemra është, sësh mërënëci tesha, dykush, të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mir. në qësë nuk është më rëndësi, shamija, harni, ekstumeral, së më rëndësi, Allah u përët kërëndësi, andaj e ka bërë obligatida. Theemi përshemë me tarni, më safer, edhe me dalë me pijama, me tesha gjumët, që ka këgallë, tesha shtë, se e më së më këtë, më doke, dhe që ka okay, kërës pë doke, këtë më lukë, ashtë tërpë, më arrashtë, më arrashtë më shku kës ose për shemblë një nën me e qufë min shkull, apo uh, është dimër të ashtë me qufë me të shatë verës, ku e kinonën të? Ka, a kinonën të, kinonën. a s'kinona. A thënë që shtëtë? Për thënë prapë, qështë nuk thënë? Me e qumë pijama, ose edukat me qufë min me pijama në shkull, ose matë që e, e nështë e vishë nështë a palëton që pas larjes qi veshën me shkumë të në punë dikush në shtatë sabah. Ai thonë, "Ti ke lut, çmëndje. Ti shka, ti shkëtesh ajo. Unë ju mloq komplet. Nuk ka shkëtesh këtësh ajo." Po? Apo, në një ndër përditësme i ndrojm kuptimet. Kur vjen puna për fe, ti shka korrësi. A kur vjen puna për darsëm, për shkollë, për punë, ti shka dhe bajegi korrësi joftë. Ti s'po dukrë, ti s'po shkon. Ka sorthë dukot, nuk është përshtatshëm këtë me shkumë këtësh ku është edukata me Allah në gjëllevala? Po kujdesemi edhe për komplet, dhe se kërë nolëta nuk shkën me qëra o pa. Marrë me, me shku me të shakat, e ke vesh përshamullë qizme të ushërisë. Marrë është me shku, marrë, s'in ka edukat me shku kështë. Shkën ka kujdesemi për njerëzit, së marrë me dollë qështë. E nuk ka marrë me dollë në rrugë me flëk, që plukë me Allah për të shë, a nuk ka marrë kjo Kur do gota me të? Ose s'i kurse e kam përmendë disa raste, puna namazit. Për mëna, për shembull një nën e shtrirë në shtrat, një babë e shtrisë mot, plak. Dhe ka nevojë për një gotë ujë. Thrat, o oh, bia ime, një gotë ujë. Një gotë ujë, throtë us tha për i bardakuj. Po po të, të therrët të të të shë vëllë, allaj prit pak, si jem duke i regullu thëndë, jem zonë një herë, nëse kushet, thëj, të shëtë i kushët, së përë, e mërë, së e mërë, përë, maraj baba për i bardakujti, a thënë, së mërë që ka, letë prit pak, letë prit pak, a i pëthrat, a i pëthrat, qësht, njët nuk e kuptuin, qësht nuk për i përgjigjit, babas për bardaku i bardakujti, Kër kalojnë ka gjemija, haja ales salat, eja namaz të ratë, dhe të prejtë të zotë se njerë jemë thajtë të ndrejtë, një më dzojnë njere, kom pun njera, e kja është edukatë kja, kështë du të mjë mocenet, kështë Allah për të ratë, ma dje baba plakë kërë thyrë, ajo është nëzër, ajo është nëzër për uj, Allah është sërë nëzër për namazin tër. të tërë, me të shpërbluj, andaj pëtrat, hajde të paguj, hajde, hajde të shpërblej, hajde, hajde me të pështu, eja. Përbëlaj njerë jë më zonë, s'kam vaknir, a shkë edukat, unë e për të mund të sejme, që ka li pasaj, pasaj kërëp, në kështu të mikru tuk të gjera, andaj për këtë nga duhet edukat e malon që levuala, të imit edukuar, duke ditë si me komuniku me ta, duke ditë kam e këtë i ka Allahu azogjel, që të kuptojmë se vetëm pa Allahu nuk mundem. Jo ato falcote që na vinë zakon e shprytje, më kalshu filani, më ka praktise dashura, du me bo vetë vrasje, ka kue ki zemërën ti, ka dashura, po së të ka kriua ja, nuk është e zotit. Dët me pas zemën e këthime, ka Allahu gjellewala, Allahu gjellezon, Allahu gjellezon me këthi zemën dikën tjetër, dhe me qeni këthuj me ka Allah gjallewala. Po, në ndonë në një fatë këtësi, e humbim diken që kemi dasht, po im sabër, dhe kuptojmë se vetëm pa Allah nuk mundemi, ka se zemrë është e këthujrë, ka haj. Dhe dëshira tona, ambicje tona, planet tona, të gjithë e janë të ndelidra, me atë që Allah hu edonë. E dojmë atë që Allah hu edonë. E urejmë atë që Allah hu orënë. Kështot është një besimtarë, dhe n jan të edukuar me Allah xhelu wala kështu formohen ata kë duhet ta dim shumë qartë kjo është shumë e rëndësishme të kuo ndëruar dhe kush është i edukuar kështu vallahi nga të tillët pritet pastaj të jente edukuar edhe me printet e tyre edhe me gratë e tyre edhe me burrat e tyre edhe me fëmijët e tyre edhe me shoqërinë porezitë me njërin porezi po kush është këlt të parim vallahi fatkeqësisht kanë frikë se ka mundsiçë të reflektan kjo pas taj edhe në mejdane të tjera të jetës. Andaj, të edukujme vetën tonë, dhe fmi tanë, musliman për njësi, të edukujme në këtë frimë, në këtë koncept, në këtë kuptimë, të jemi të edukuar me Allah subhanahu wa ta'ala. E pas kësaj, pas taj, vajhën u thimi jonë me dhojet e tjera të edukatës. Zë qoftë, këto në duhet të edho fond kësaj teme, ose kësaj pjeset e këtje emisioni sikur që e dini në pjesën e parë kështu trajtuam një temë të caktuar e pastaj pas një pauze të shkurtër ne rikthehemi përsëri për të inkuadruar pastaj telefonat e juaja ande Alexa edhe do të jetë e njëjta me kaq një po i dhoi në fund këtë trajtimi duke lut Allahun xhelalualat na bën të edukuar me te. Duke lutë madluar, në bënd të duke lut Allahun ne munduar ta bën të sjellshëm atë temat e moralshëm të kujdesshëm rob i edukuar me Allahu sa emri i bukurish i rob i edukuar me Allahsë emërtim i bukurës, që Ello Sallallahu Xelalu Ala, që kështu të edukuar të njihemi tek Allahu Xelalu Ala, dhe në amër të kësaj edukate, të thirrhemi edhe atë ditë kur na dalë shpirti, por edhe atë ditë kur dalim para Allahu Subhana Hu ve Teala. Allahu na ruaj nga çdo devijim, nga çdo shkatërrim, nga çdo çruditje dhe prishje, nga çdo keqbëras, Allahu na ruaj. E këtu po shkputemi shikuar për të vazhduar pa, pastaj pas një pauze të shkurët. Ane në ndëshni, edhe pas asaj pauze, Allahu Gjellewo Ala, ju shpërbleft. Salamu Aleykum, shikohet në ruar, u rëkthujem përsri në pjesën e dy të këti misioni, ku tash më vetëm veqë, Filojmë me inkuadrimin e telefonatëve të juaja. Dhe sa më bëjnë me dijen nga regjia, që nga koha e pauzës është një shikuës duke pritë në lidhja, ndaj e inkuadrujmë me një herë? Selam alejkum, poqë. Alejkum, selam, rahmatulloh. E jë, në dhjusë, ju, i, veç, a, në dëgjusë jujë, dhe që deshtam një firë, në kom pyqje konkrete, deshtam një përshëndet, para një gjohë dite, këm fire, këm posë një, një loj problemi, një të Më mujt në qujt është që në dhejë Se që më sanë të kota To so, ka dhe është Allahu jëmë bërëzotën Për dhefës në juj Edhe elhamdillila Për Allahot jëmë shumë mirë Edhe Allahu Jëshë për dhejë njëre më të më nëshme hëgj Amin, elhamdillila Jëve edhe krejt hë gjëllarë Që për në në mëni Elhamdillila Erësit ju Fëllë të Allahot Shumeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ka desht Allahu, jem shumir, Allahu, jem shumir. Tam në, Allah të forcov të Allah, ty edhe gjithë muslimant e tjere, Allah i sharoq që kanë probleme, Allah e shumir. Am në shumir, Allah me kaldu brejt nuk e konas problem, ho e që bëj blise është të poshtër, edhe një bëjke problemet shumë të më bëja, gjithë problem që më kapke, e letësha me Allahu një, edhe besa që më dheke shumë i, i, i vaglë, ай проблем че кеша اللهم تنعم بالطافيره الله تكنه شتي اذا كيف مستمر بالبوطه الله سبحانه الحمد لله الله سبحانه الله سبحانه وعليكم الله يكرم عليكم السلام الله سبحانه الله سبحانه كاين من التلفونات تيتر سي دوك كاين من التلفونات با انكوادروهم ورناني اللهم السلام عليكم Aikum salat Allah Poj, që të me di të di Gjitha po me radhikë me po me e dije Po? Po rëdëshki qëshmi a bërë me më suqë të du Lërgove i që si. pak pa, për televizionin se po ushtan shumë Dë lajda shumë, se më vakamë nësë Poj, me radhikë me po di me radhikë Po, po përndëgjëm, falë Allah Qëshmi a bërë me liber, ashtë dretë me falë me liber Me falë me liber? Po Po, Kërgjesh, po a, të gazet. Koje sporta facage du ma. Ah, inshallah tregojm tash me izin Allah. Allah's problem. Thank you for your. Specian ndodh njerz me na pyet, hoj nuk po kam mundësim i mësu dat me një herë po zgjatet pak çështja e mësimit, dua të pak të thira a bën mufad me libër. Fillimisht duhet ta dim se Për të falë, në fillim, nuk kushtë të zohët që të idim kret lutjet. Nuk kushtë zohët shëto. Andaj, nuk është kushtë kret me ditë. Do të me fillu dal nga dal. Duke fillu nga ma e rëndësishmja, e pas taj me rathek lutit e tjera. Lutja ma e rëndësishme në të gjitha lutit e namazit është surja fatiha. Me ditë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahman, Arrahim, Malik, Jomidin që është më rëndësishme. Të gjithë atë të tjera të pastaj mund të presin një kodë sa këtu më ditimësojmë. Andaj, unët preferaj që fillemisht të insisështë, në do është edhe edhe në surën fatiha, me mësu surën fatiha njëra. Dhe falu me te, në kiam, kur je thuj, Elhamdullar Abilalemin, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, nuk di me thonë, subhanë rabeladhim, thuj subhanë Allah të rihere, edhe që u përëkus. Shko në sejtë, edhe në sejtë, thuj subhanë Allah, nëse nuk di me thonë, subhanë rabeladhim, ose subhanë rabelala, nuk di me thonë, thuj subhanë Allah, subhanë Allah, dhe me thonë gjithë këshë. Kër nëllën te hiatë, nuk edhi te hiatën thush, nuk edhi salavat, nuk edhi doatë, thuj subhanë Allah, alhamdulillah, Allahu akbar dhe jep salam. Ma mirë shkështu me me pr se sa me mësu vetën me liber, se një i kërëtër me liber, të një shtyët, nuk e një që ka nevoj më mësu, kava, kada kada, se masi povejka me, me liber, e nuk ta preferaj më falë me liber, por ta preferaj që me fillu më atë që din, më atë së din fillaja, dhe insisto që sa më shpejt, nëse nuk e din surën fatiha, me ditë elhamin, mësë e sa më shpejt elhamin, që ta inkuadrosh edhe elhamin në mazën, E pastaj dal ngadal ato sodin inkuadron, dal ngadal, dal ngadal ti të mësosh. Mirë, po më shtui që e prano mësoj kam e lirë, s'po falaj. Jo, jo, mos mos e në namazin. Os në namaz, un po të mazodin. Po ujonë nuk di kur gjë. A din më thon subhanallahu, a din më thon. Po di më thon. Allahu akbar, subhanallahu, subhanallahu, subhanallahu shkon rroku. Ç'është u falim fillim? Veç më bështetën Allahun Azogjall edhe ndije si i mank namaz duhet ma shpetën mësuap më në që këm njër është ma e mirë dhe ma e preferuar dhe ma e efikasit për ty se me më, më bështetën e liber Allahun Azogjall kemi edhe një telefonat tjetër Allah, salam, aleka ala, më pike oj po, vërna uh, amërë si ara qysh? si ara si ara? A, po Po? Abë, mi allon, like, mi, eh, po, po, e qart, qartë, e qartë, e qartë. Edhe, apo, nëse nuk kërdeni për që të qepem një sëmë, dhe ma qalë dhe një qëtër, se e kom një edhe nga përqy shumë. Po, po, e qartë. Salamu alaikum. Aleykum salamu alaikum. Wallaj, si ara, këto transkriptime që po buhën e për internet, ose në për libre nga arabishtja, po humben shumë nga kuptimi që e ko aralisht në original. Po jamë komocimi pa asnjë formulim tjetër në gjuhën arabe me shkruan e gjuhës arabe, kur po e transkriptoj në arabeisht po më në anglisht apo në gjuhë tjetër me shkronja latine po humpi sajavën. Tashon si ara po më lidon disa kuptime të caktuara, po nuk po di realisht, nuk po di realisht çfarë do të thonë pa çfarë kuptimi bëhet fjalë, nuk po di. Nuk po di kështu, çfarë si ara nuk po di. Andaj për sa nuk e di nuk më e don, nuk më e don të përgjigja vetëm. Allahu adin masmire. Nuk edhim duke të kemi edhe në telefon të të tërë të duke të të prit. Alo, nëmëra, ma. Nëmëra, ma. Uri me për emisionin. Falemënderës. Kisha një pykje. Po, urnënë e? E kam një vajzë, pës djetë. Po? Edhe fletë flet bukur pak së të fjal të kuptonë gjithë, edhe fletë këtë me tonë në thotë bukur pak të jali. Po? Edhe... Po më thonë, si të të iknojnë i hodë, ose të të shkrin të jo me hajmë lishe, qësa senë, shpo unë e jem kundra këtële. Ska po më thonë, të jam me shkrujt, dikote i hodë, apo jam me vondit shka. Po, në shola, ta është jepën përriqën, ta është jepën përriqën. Më njërë, në të në mirë. Në të në mirë, në të në mirë. Fmi të dvjeqë, fletë shumë pak, kuptonë shumë, por me folë, fletë pak. Filemisht, e, më, e, të metët e këso natyre, nuk duhet me indelitë me njëherë, me përshambu, me fryte hodgja, ose me shru te hodgja, duhet me shku, më s'ka nehoj për në një trajtim më serjaz, më profesional me kësor. Përshambu, me kuptu, pak më ndryshem, me shku të kë ekspert e këso natyre, që më konsultu me, me ta. Ka mundsi nganjhere kondinë defekt dikush kë tek dikun tjetër, po i shfaqet për shembull kë tek dikun tjetër. Njëri mendon se problemi me është me gjuhën, pa lë kan kuptuar se problemi s'ka me gjuhën, problemi është me diçka tjetër. Kësaj një është kris kompleks është interesant, do të thot për barrierat. Andaj më nevojë duhet më ishtër mundësit për më shku tek do të thot mjek kompetent për këtë çështje. Gjithashtu Aja që duhet ta kuptojmë se në qofse do të na më shkohet te hoqja, nuk prish pun pse jo, më shkohet te hoqja. Por jo te ata që shkruajn Hajmali, jo ata. Koadë sa jelor shkollum tash janë, alhamdulillah, kanë përfunduar botë në botën arabe, kanë su janë të shkolluar të formuar të pjekur dhe ata përdorin metoda të lejuara fetarisht për të kënduar dikut Kur'an. Ata i këndojnë Kur'an dhe porosicin me kshillat e Allahut azhogjer dhe te pejgamberit alayhis salam andaj duhet me i gjet togjallar mundeni edhe pasi misioni me telefonun ne regji qe tu ajapi numrin e ndokut nga togjalla qe t kontaktoni me ta, insha Allah, dhe t të për ata inshallah dhe te lendo in termin caktuar per shkutja ata per shikuar se mos vall ka te baim mendim sysh qe se mendim syshi mund ta pengon fmijën nga te folurit po mundet me qen nga syshi qe esh i penguar nga te folme per u edhe me kuran po edhe me mjeg edhe me ndjejë këtë gjitha rrugët e lejuara përshërim dhe gjitha shtot tjetra të sinën me i qu dur ka qili, ka Allah Gjellewala dhe me zamër të përullur, me sinceritet me lutë Allahun azo gjelë që me akëthy të fullerit e me shëru bjën tënde me ndaj se me këto inshallah me lejnë Allah Gjellewala i bëhet zidhje, e lësë Allah në manuar që ti bëhet zidhje vajzës tuaj dhe të gjitha ta që kanë përleme të ndryshme që vuajn gatolë sallon xellor, që tualetset dhe tua evitoj dhe lërgoj atu. Kimë telefonat teatër? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Ah, vaj dorë, kam një problem, tront e mode që ai pre shumicën e njerëzve. Orna ulno. Problemi opshtet. Mos e shqiptarve dihet, mos e mode shqiptarë janë dy fytyrsha. E dy fytyrsha janë më vësë se çafira jam shumë i dëshpru me masën e malet shqiptare, shko ku është që djetë saj respektojnë fenë islame, bile bile dhe saj, dijnë për të mirat e saj. Po pika ma e ma e dhunë që po mjenë që tash, e shpeshe nali televizorin, është këtë mediat shqiptare, për fidanin i thujnë në zoti. Po qësh i thujnë zoti, kër këmë botë në ti thujnë, Nuk e fatë mirë, filane, zotë i kështë, ta veqë që si shqiptate ki. Ta hmm. nuk po mbunj me kuptu, ka që se shkallë e tronë. Qështë me thonë, Budalalëke, me thonë, filane, zotë i kështë me emërë me cekë, kështë me thonë ti, zotë, a ti, zotë, a ti, zotë, a ti, zotë, ta veqë të na e këmni. Hmm. Ta hmm. shpo mbunj me kuptu, As një gjuh, as kërkum bërë, të se thonë në vështë e nga. E qajnë, e qajnë. Qa du të munduna me do një përgjigje? Mendojnë. Amin e të jullë. Amin e të jullë. Allah shpërë për inkuadrim. Filimesht, une vlerësoj, dhe më thonë, brengën dhe problemin e shikuesit të në vlao të në që në telefonoj. E pësëndë është ta, nuk endajmë një të në mëndin për masën e madhe të shqiptarëve. Po, nësë shqiptarë kemi probleme, kemi defekte, kemi të meta. Dhe fatë këtës ishtë ato dhe përnashtohën dit për dit, për me gjithat, me gjithat, me plëtë respekt me shikusin tonë, po nuk pajtojmë se shumit se shqiptarë janë dyftyrsha. Nuk pajtojmë me këtë. Dyftyrsha, me qenjë dyftyrsha, muna fekë, hipokritë, kjo është fale madhe dhe në qovë se shumica e, e puplitonë, shumica e puplitonë, janë dyftyrësha, pa tërë ne duhet veç me pritë në i guri, me në rapë i qilë, me në amyut të e laot tonëve krejtë, ku një ven ketë janë dyftyrësha, oso shumica, që ka vyna i ven mavdo? Po, ka probleme, ka dyftyrësha, po valoj, ka bëllë, edhe ka probleme, ka njerë që rejnë e mashtrojnë, po sa dushë, mirë, po me gjithatë, me gjithatë nuk më në që shumica, Muhamedi sasona kamsu që mos ta përdorim kët fjalor. U shkatrën kët njerëz. Këtë këtrin ia u prij. Këtë dy ftyrsha nuk bën, qoftë më thon. Po mundon që të përhap shumë puna po shqetson kjo përhapi e dy ftyrsisë si shprehje mirë, më thon. Po shumica masa dërrmuese mendoj që fatalesht ka një problem përdorimi në kësaj shprehje. E dyta, edhe unë pajtuem me ty se tek ne përdoren shprejje që binë desh me finë. Dhe fjala zët që përdorat, pa dëshim se ka zavënsime, përshama zëtri është me e butë, se sa fjala zëti filanë, zëti kjaftën. Dhe di që plët i ka provoku prej muslimanëve kjo shprejje. Kjo shprejje. Ma dje, ma e rëndësht një produkt që delë thët zët në kushinë. Qëshë zët në kushinë? Ose zët atia, këto shprejje pa dëshimë nuk nuk këndë të mat Nuk kanë përputhje me ngjenet dhe emocionet e shumicës dërmuesen këtë vend, por më gjithatë të përdoren. Po nuk janë këto vetëm, ka të shumë të tjerë që janë ndoshta më të vërteta, më transaktue të përdoren. Andaj na duhet me punon këtyre që të që më e përmisuu kët shoqëri, që më e përmisuu do të thot rrethin ton, vendin ton, të kemi një rol konstruktiv. Duku përpik, duku angazhu, dhe ku përpik, do ku angazho, sa nëse ne rrim dhe akuzojmë dhe shajmë dhe etiketojmë dhe gjykojmë atër nuk përmisohet shtu ta është diku shmëra me thonë që që farë musliman këta këtu kërës falet, si me kon, si me kon qafira, si me kon ti gjykojnë kësutat pa ti tje u ke falë diku të, të njerës dhe mendoj që na duhet që po, shumit se nuk falin është, është e vërtit shumit se gravet muslimanës janë bulume, është e vërtit plat nga ta që të plat, plat, plat nga ta që thonë se janë mësliman, pëjnë raki, është e vërtejtë dhe vë Allah, e ta shka me bona, në nuk ban më shgëny, në nuk ban më dëshpru, nuk ban më u dhekuraju, ne duhe që, të kuptum serëzit këtë problem, dhe, të integruemi në këtë shoqëri, të përzimi këtë shoqëri, duke të nduar në gjdo qasë, në gjdo moment, në gjdo vend, ku do që të jemi, ti përmjësojmë, të jemi kjo nuk bëngështët, pëthuje këtë, duke ofruar alternativa, duke ofruar modele të përshtatshme, të lejuara fetarisht, që zavëncojnë ato që janë pas taj të këqijat, të shëmtuarat, të ndaluara, të qëta këtu mund të i bëjmëni. Andaj, dhe qëfëse ne demoralizohemi, dhe qëfëse ne shgënjemi nga kjo mas, shgënjemi nga vëmrimet e tyne, atër pa dushim se, po, pa dushim se uh, dhe të izolohemi, d Edhe tkëshia do të marrin hove dhe ma shumë, dhëtë edhe më shumë. Do të rriten edhe më tepër. Dhe nën tjetër nuk ka kush i mëson gazetmit, ka i larguar unik. Jo, duhet të mëpërzi. Allahu xhëndevalla ka dërguar pejgamber në shoqëri që kanë qenë shumë, shumë, shumë madje pa krahasimisht më të devijuara se shoqëria jon. Dhe pejgambëri është përzi me ta, e ka nërmë me ta. Ai u ka ful, e i ka këshillu, ka se kjo është fëja jon, kështu duhet më bë. Po, më mësuj plan nga ato që prodhojnë këshpije përshambu, duke dinë që koti është katëqe. Ato i s'pythem Zoti, ose kam përcjm Zotin ton. Po kuptojm Zotni, ai dhe arsyeton kët punë. Saçi vëllai dosh më mirë për ndërkacion. Për ndërkacion, ose përshëmë thinias më titullit, lopse më Zotni. Ka titull doktor, doktor, doktor shkencë, ka titull profesor, ka titull inxhinier, ka titull arsimtar. Pse më bëni boshtë titujve që ka merituari, ka ka investuar para titull. Therrën e boshtë titujve që s'mamir. Sëso me e thirë, në, me i barazu krejtë. Zotë i filan, e ka kry shkollë në mesme. Zotë i filan, akademik, për shambull, i antari akademisë së shkenceve dhe artëve për shambull. Dëtë me një titull, sësë barazu të kjo. Në këma në barazu kështu. Andaj, ma mirë është kështë fjallën zotë ria dhe zotë me i krejtë, dhe me i thirë njerë në basë të titullëve. Kënë kështë në qëmim. Në k Për po gim shtëpi të përshtatshme që edhe janë të përshtatshme për njerëz, por edhe bëjmë klasifikimin e duhur mes stresave të caktuara të njerëzve pas mi barazut të jetë me ne në shkollë nga se nuk janë të barabartë sipas punë e bazës të titujve, në bazë të cilësave që i kanë. Atëherë duhet të punoj, duhet të mo angazhoj dhe me lend Allahu jelleu ala, inshallah japën produktet e, e duhura. Shikohet ndëruar Ragia personi që ka përgatitur një befasi do të thotë që nuk e kemi pas më herët propozuan që edhe në gjysmën e pjesës së dy të misionit të bëmë një shkputje të caktuar apo të shkurtëshëm e pastaj për të rikthyer përsëri në pjesën tashmë të tretë të misionit gjithashtu me inkuadrimin e pyetjeve të juaja. Andaj respekt për ta, ne këtu e bëmë një shkputje të caktuar, shumë shkurt, rikthehemi përsëri shumë shpejt së bashku me ju. A A A A A Pjesën e fundit të misionit tonë, dhe më njërë inkuadrojmë edhe telefonatën e radios pa umbër fare kohë, urdhëne. Selam aleikum, waleikum salam wa rahmatullah. Fale menderit. Ndesha ta be një pytje. Ur nëvlo. Para 3 dite kru asime, po? për mi kësiz ju ka frej borku sikur me skalter. Edhe zdytëm që a me vo, për sot në nxez ka ura vet, apet për sëri një vizë sikur me skalter. Po. Edhe ka po prom në ndër me. Me ka po në ndër, po? Po. Po, po. Teter të shqecim, a ka diqka përreç kësaj, a ka nëjë problem teter? Jo, nuk obesh. Te ishat po i prejen, fisonat po i prejen. Pa, pa, prasha. Mirë dëlajnë, sholat të t'japin përgjit një sholat. A kom? Po? A kom në simë në Asarupak më shonë për këtë. Po, inshallah, dh... do të mundohem një sholat. Oke, fa më dhejtë, vëzitë. Fa më dhejtë. Vëprimet e kësë natyre, për shambull, po shë një vizë si e prejrme, do këtë pjesë e kërthizës, herënden, djatë, herëndë, majtë, po shë fustonat prejrëm, po shë minë në ndërë, gjitha këto të asociojnë në një vëprim të së këtuar. Gjitha këto në eapin, shënjë një qarta se kime të bëmë një problem që që qëhet siher. Ka mundësi që do të, të potentohet, potentohet, në q Dhe shpresoj që kështu të po tentuohet që gruaja sënde do të të bëjë ndonjë keqje. Nuk du tash këtu të na shqetësonë çka po bova kia kush ka tendenca. Na du tash më ruajt. Un preferoj që patot kët problem të shkoni së bashku me gruan, aty të shfasheni, do të thot njërin nga hojallarët që mirët me rrokje. Ne lezim të Kur'an sikurse ai ka dha më herët. Nëse nuk dini, mundeni nga agjenta të merrni numrin e ndonjërit nga ata pas përfundimit të emisionit inshallah andaj kontaktoni at hoqën, shkonin te Kaj dhe ai i ka metodat e tij, jo ti private, por nga ato që ka mësuar përmes të cilave më lehën Allahu xhelahu ala mundet që ë most më dhe më lehën Allahu xhel me e ditë se për çfarë bëhet fjalë. Inshallah nuk është ka diçka serioze, nuk duhet më bësh shumë këmat, me kuptues shumë normal, shumë qartos, ndodhin këto probleme, po të ndon ku ton janë bëth shumë përhapërat shumëta, andaj mund đuhemi që ta kuptojmë situatën pak më normal dhe të ndërmarim hapa të dur, të ndërmarim masa të nevojshme për të parandaluar ndonjë të keq që, që ka mundësi me ndodh. Ëndan nuk duhet paragjykohu për gjithçka që ka mundësi me ndodh ose çka ka nga s'u ka e di situatën, realisht, po në bazë të përshtimeve mendoj se ka nevojë për një konsultim me një hoj që ka ndon rrokje e pastaj në bazë të asaj që ai e vren, ju jep ato instruksione dhe udhëzimet e duhura. Ëndan nëse nuk dini do ka kaq xhalor At, jo me shku të faltort, ata shku shkuin hemali, a, a amne, babes, non, të shkuin hemalia, ata talipin emne, babeset non, jo e të këta me shku. Po të gjellon e shkollu, të devatshëm, të silt pëdurin metodat e pejgamberit sallëm, metodat islamë në shërimin nga këto sëmundja, duke kënduar Koran dhe vetëm Koran. Kjo është e që farë mund të them lidhë me këtë qështje, dhe kemi të franë të të të, të urnëni? Salam alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum Dëme thonë kështë, mëra më shkove gjithësore. Mëra më shkove gjithësore. E dhe t'i dhem një durë, t'i kërojë të e krej dura, komë tëtë. Po? E të që ka thunë dikush që është një mjetë, goranë. Po? A të shërën, uh, dëme thonë, t'i shërën paralizën me, me bioenergjë. Po? Po? Shka pa mërbanja, s'kyo haram? Apo? Shka pa mërbanja, s'kyo haram? Apo? Ne shkua, që me bu? E qartë, inshallah tashmer përgjigje, inshallah. Inshallah po, tashmer përgjigje. Po, Salatu. Shpesh herë janë bërë pjytet e kse natyre për bioenergjin dhe mëndaj që janë ndëndën përgjit të mjaftushme. Un nuk e di kush është ai Gorani ose nuk e di kush është ai tjetri ose ai cetri që bën bioenergji, unë nuk e di, as nuk e njoh. Dhe nuk mund të marr përgjigje për dhënë përgjigje për atë që nuk e di. Nuk e di filoni a shkon me bioenergji apo e ka përzier bioenergjinë me fall, nuk e di. Nuk e njoh. Mirë po, sa i përket bioenergjisë jam konsultuar me disa mjek ekspert të alemive të ndryshme dhe kanë pyetur sa so është e pranueshme bioenergjia. Ose ka shpjegim logjik se si ndikon? Ata më kanë shpjeguar se ka shpjegim logjik. Ka shpjegim shkencor si ndikon bioenergjia, për shembull me Lena Allahjan Leuala në shërimin e sëmundjeve të caktuara. Ngase dikujt i mungon energia e caktuar apo që ia ja, temperaturë e caktuar në trup dhe pastaj pamundson funksionimin e mirëfillt të asaj pjesë. Edhiku është ka këtë të tepërt Dhe në mënyrë të, të caktuar, përmes metodave të caktuara bart energjinë tepruar të, të këy në energjinë mëngët të këtyt tjerë. Nëse nëse është e vërtetë më këshkestarisht, në kohë të bëjmë ndonjë fall, në kohë të bëjmë ndonjë besutni, fetarisht në kohë diçka të keqe. Është e lejuar. Mir, po kush e bën kët? Dha a bën si duhet, unë nuk e di. Unë nuk nuk e di. Andaj është mirë që do të thot para se këta, më skuq të këta, më konsulto mendoni nga këta mjekë specialistë por më e pyet, sado të ata dinë kush mundet më e përdor këtë mënyrë të duhur, si duhet, larg fallëve, larg magjive, nëse qoftë e gjejmë një të tillë, atëherë më ndoi që nuk prishpun me skuq dhe më përdor këtë bioenergji. Mir po thash, pasi të vërtetojmë se nuk kemi të bëjmë me fall, do nuk kemi të bëjmë me besutni. En këtë rasë pyeteti a kemi të bëjmë me këto çoni çeka, nuk e di, gjasë nuk e njeh këtë person të përmendur. Por ju zë vërtetot që so, nuk kemi të bënë me falas, me magjia, me kurqë, thjesht është veç veprim, nuk të kërkon e mënë babas, as të mënë nënës, as nuk të shundi shkas, nuk të jep ja ujmë e pijas, kurqës, veç thjesht është një prekje, të saktume, që ndikën, që se vrenë në rezultatet dura, shkon, nuk ka di shka, elen, nuk ka di shka, më tje për që mund të thotë në këdërtim, Allah e dinë mas mirem. Kemi një Gjesta më takoni këthevojt. ë uh, A kam akoma akvatranim me utru limone me shami. Në WhatsApp Facebook. Edhe në përdor më normal, ne këtë for the war me pasuritën e vet, largtar na fare. Na farese. Stamë pos? Me pasë rritën e vashqinin e vet në të far Facebook-u. Po. ë Ine më martu me Ka hapja dhe burrë i Facebook, edhe e ka bu, e ka bu për fjesh me përdurë në shëqnit bat. Unë nuk jam kundër, po me që gjithë të senë nuk ka parë sekretja më së neve dyve, e ka bu për për dëshirën të me. Oh. Edhe unë e kum bu dhe vajzën, edhe zotin, kumë fanë që ku me bu e done, ku me hapë një Facebook, po ju që fjesh me keq përdurë, Amar dhe ta bëj e zone. Masë se gjithë dojmë drejtët e baravarë, ka edhe gruja e dhe bërhe. Po, po, po, qartë. Qikash, e të lutë anë të reganë. E qartë, po, inshallah. Selanë e kënë. Ikum, selanë, të laur e fatë. Me hapë profilë caktumë në Facebook, mutërë muslimane, me pasë rrethën e vetë, me përdojë që është duhet, e kështë më rrathë. Kam full për këtë qërë disa arë, nuk është hera e parë. Ka dëso qështë e që mundemi me i përdorë mirë, mundemi, nuk është e pa mundshme. Por fatë këtësishë nuk po dojna me i përdorë mirë. Dhe kërpo shumë që shumë po e përdorin këqë, po na detyran kjo, pa pjekuri e këture njerëzve, po na detyran kjo pa maturët tjune me thonë që adin qka, nuk banë. me pas profil, mutërë musmonin Facebook, që fari duhet? Po, me hapë për shambull, për me postur i gjërata, pyte për gjegje, me hapë, do një për shambull njeri, si hojgjë, e kështë më ratë, për shumicin Facebook, e rinis që jenë Facebook, kërës ju në vetë, nga se që atje i gjonë shumicin e rinisë, i po të që s'ki nevoj për Facebook, vetë si revansh dhe i burit, mëndaj që nuk duhet shumë e bo revanshimi, burë rëjtë, gjithashtot, një musliman, i cili mund më në gjulli gjerata në vendet e tjera, i cili mundet për shambull me u fornizu me materiale fetar në vendet e tjera, qëka i duhet Facebook? Në që se e përdor, pozitivisht, duke u ruajtur, nga jënë që është endaluar, mund të ketë arsye. Mirë po, komunikime me, me, me, me tjerët e me gjinit tjera, e fotografi, e shkëmbi me fjallësh, e ku e diqfar, e msi me hadithë, me tjertë, kjo nuk është e preferuar, ma di nuk është ase lejuar. Në veç a di që pëndëgjëm po që edhe motër muslimane me shami ka vendosë fotografinë sajnë në Facebook. Qka i duhet aja? Ku e të për reklamoash? To në marë fond të këto, këto veprat të pamatrat, papje kërë nga anë ajon. Andaj, edhe burri, edhe gruja, Nuk duhet më të provokuj njëri tjetrin me këto veprime. Kë apora. E dyta, unë e kuptoj, e kuptoj ë, të ndoshta revoltën tënde pse burri ka hap. Po të kemi burresh pak më tjetër, ti je më ndihshme, vajzë, prezenca e gruas në Facebook është shumë e ndihshme. Edhe pse nuk ka çetuar tas burri. Ne jemi komunikojnë me gra të tjera këtu me radhë, sa sherrnia kanë pa njerëz ti Facebooku. Ka hajrin tënd se për dore drejt. Fill po Në çoftë ka alternativa tjera, ka zgjidhjeve, duhet me shkuën tjera zgjidhje më mirë është. Dikush atë ku më çel Facebookun, vallahi se po ngelë gjërat, vallahi. Ti kimundsi me një façë ku ka gjërat e pastër, s'ka fotografi, s'ka komunikim, he na atje me ngelë gjëratën. Ruaje vetën në nëse sot ke mundsi. Që sa ti çka nuk po shfaqsh atje. Ajni fjalë, keni fjalë këtë merat. Wallahi nga ato që mvin pyse njerëzit Gjë problemet janë shumë të familjare, çka i ka shkaktuar Facebook-u, është tmerr, është tmerr me të vërtetë. Në komunikimin e grave të martuara me burra të martuar, komunikim pa lidhje. Madje i cili arrin nga njërinë në shkollë që na udhëbilo Allahu në rrugë komunikim dashurie. Ana nuk e kupton kjo. Ana komon merr kjo me po mosliman kështu. A duhet të them që duhet të arruhen vetëm sa të kemi mundsi. Mos e provokojë të të ndëndë. Në qëfëze burit e ka provokuvet në ti, fatkecështë, duku fund të ujra, ti mundon me erujt, me u kujdes, me e këshilu, për ju mu revanshu me te. E se kjo nuk qenë vëllaj kërkun ke, nuk qenë hajrë kjo pun. Aj me inat tënë, e ti me inat i ti, ku qënë kja, ku shkanë kja jetë? E ti eshe të komunikuate me një vaz, apo ha, e dhëmë për inat i komunikuate me një gjallë, subhanallah, nëse në ti shkanë gjenem, e dhëmë Për një ton kommerxhkundjen, a është kjo logjika e muslimanës? Nuk ka thëllë. Ai e ka për vete. Nëse në e ke çpërdor, do ke përdorësi kur duhet. Ai këmo llogari para vajzël lavara. Teruje veten tënde. Për dëmëna që nuk duhet me, kësi mentali me, me këtë mentalitet me vetë dukë çështje. Facebooku ka, i ka speak addition me me me e përdor. Pa për thash fat këtë çësht, shumë të pak ti ata që do përdorësi duhet. S'paku na që po na lajmërojnë dhe po pyesin. Dhe po shojmë nga një herë ardhë pra do të them çka do bi ruem pe haromë me vërtet facebook ose si çdo send tjetër çështë përdoret çasto e merr vendime etike unë me këtë meq më i tashfton me fjom me shkruf fjala të mira po më edhe me shpift për dikon kur foli fjala të mira e lejuar me përdor kur s pifi e ndaluar është andaj facebook ose si çdo mjet tjetër edhe pse shërë është maj madhë në të se hajri, në këtë nuk mund të më hojmë, por, a ka mundësi me buhajrë me të? Ka mundësi, ka mundësi, pa po, apo dim në me buhajrë, vëllaj shumë pak, e këtë të thëmë e pletë për jësi, kërështë bindja ime, ndaj motërët muslimane, sa ma pak ka Facebooku marahat jeni, sa ma larkë për ti ma miri jeni, dhe gjënë legjerata, për cilë një dhije, për nga venet e tjera, Facebooku nëse çon në çopse hoqëllarët kanë hamdhën një faqe në Facebook. Së kamo për vetë at pun. As nuk komunikoj me askën, çpaku, po flas përëton time, edhe di që hoqëllat e tjerë kështu te kanë. Por as buz mundsi që rinio çati, nuk po i giojm xhamin, nuk po i giojm në përligjerata. Ku më gjet ata? Andaj pyetë përgjigje ligjjerata, kjo është e tëra çë bëhet. Po ti që skias me dhon kurs dvetas, kurs këqyra, kurs ngan, çka lipt ti atje? për vozën e mbuluar dhe për vështirë e e e e që falet, nuk pou Facebooku. Ne duhet të them që të kemi kujdes. T kemi kujdes maksimalisht. T kemi kujdes maksimalisht. Nuk po them se është ndaluar. Gjasë nisën që Allahu nuk e ka ndaluar, nuk mund ta më ndalu. Që sa i është mjet dhe mjeti e merr gjykimin në bazë të qëllimeve që synohet me atë. Çfarë qëllimi ka me kët, çfarë sot e merr vendimin mjeti. Gjasë është mjet. Por është mjetë që kanë të ma shumë shërë se kajrë po është i tjilë. Por me gjithat, ka do binte, për do binte se këtu me përdorim. Me pas për shemë një rrët familjarë, i ki familjen jashtë, vlazni, dajen, s'komunikani, me i aty rrët i ngush me komunikua, të kemunit s'prish punë. Por që ka lybë dikur që nuk e në gjehi që t'i fara, s'nuk e din kush është, Mufut në në në në profilin tënd e mufut tek rrethët, tek shumë me komunikue me shkëmbim mendime, e unë, me në, jo, unë me në, më nai, jo valla, unë më ne kështu pak më ndryshe. A komunikon gruaja e mbuluar, e gruaja e martuamë me burra të huaj komunikon? Vëllaja që ka moral, jo valla. A komunikon burri i martuamë, muslimani me gratë të huaja? Jo valla nuk komunikon. Nuk flet me to. Çka bونه që shije, ç'u qove, çata men mënenë për këtë mendim? Valla unë me nai. Debatet seks natyre. Me dy gjenive në internet e në Facebook, në emër të islamit, jo, valla, islami sa shkështu. Jo, islami një ka shkështu. Në mendoj që duhet kemi frika laun azo gjelë. Dhe e që e thash me te, po e dhe fund, në qovëtë se, borë i ka bërë shkelje. Te ke fundin në qovëtë se ka bërë shkelje. Nuk duhet këtë shkelje, apo në mënyrë të është reciproke me e këthy. Me pas reciprocitet negativ me zdi bashardëve. Ti ke bojë a donë bojë? Shumë ke vetë mu. E as unë ti nuk të vesti. Nuk kuptuan isat. Po, duhet me pas mirë kuptim. Duhet me pas bashkpunim. Por në shmisnë rasteve gruas i bën hise më shumë me vet burrin se burri me grua. Tash kjo është rregull fetar. Gruaja shpeshherë është e obliguar me vet burrin për shumë se anë. Për sa burri nuk është vetë i obliguar me vet gruan e tij. Kështu t'i Allah i ka dhënë ato gjërat. Burri dëmëshku te printe vet nuk e vet gruan. Gruaja do më shko më dal përshtëpish pis, do të më vë të burrën. A do nuk janë gjithmonë në raft të respektit, kët do të më kuptu. Por edhe burri nuk duhet të provokoj gruan din kët mos. Në fol me dikën më shku atje dhe më prit pastaj që gruaja më mirë kuptou, më prit pastaj që gruaja të më bëjë sopër. Pse më bëjë sopër? Pse po e provokon din kët mos? Nëse vallahi Facebooku bëhet shkaktar që më humb lumturia familjare, më humb disponim familjar, s'ka interes fetar më e majt. Po çka dvi në valla, po në gruaja jote është përpara çdo Facebook, çdo interneti. Familja jote është para së gjethës. Mëndajë që kështu të më kuptojë këtë. Mos e bësh kaktar Facebookun, asaj të fitirën, asaj të merrën, asaj çka do të quft. Ka stërhnuat edhe pato valla. Amba nuk rnuohet pa pa pa ambient gratë familjar, nuk, nuk nuk nuk jetohet. Nuk jetohet pa pa pa pa, pa knaci dhe razyllëk ndër familjar, pa këtu nuk jetohet valla, s'ka jetas ashtu. Në çdo gjë që etson raport ndërsjell familial. Çdo gjë që etson lidhën e lidhë ngushtë të dy bashkëshortëve. Duhet më largu. Duhet më largu, qofse fetarisht, në ka arsye më e madhe apo. Se ka dikut namazi po na pengon. Pi çeka ismu Fontina Raciem. Si le namazin sa pse uja po duhet më kon mbash. Jo vallah, jo. Ja. Po namaz duhet dhe më prish. S'prish punë. Ka senë pa namaz nuk rnumo. Përto sigurisë Facebook e këto pun po tham. Këtu Alban pato Banavlo a vet Allahu dikon gjykimit pse s'ke posti Facebook ha vet jo vallahi se vet kanë Allah për kët punë po të vet pse kuan mirë familja të vet pse kuan ndershmë të vet pse sekon këto këto të vet të mos e cënojm këto mos i prishim këto punë për diçka që bëhet edhe pa të tjerë andaj andaj lutë Allahun e manduar që Zoti gjithësisht na ruan na ruan familjen tonë na ruan nderin tonë na ruan fytyrën tonë dhe me dërëtet shuzërasin që nështë edhe pak po stopojmë telefonatat edhe në këtë pjesë të fundit. Mirë po, kjo është nga interesion. Në kodrë të kësoj pyyti edhe të bëmë nështë edhe serimet të tjera. Hyre në këto, kë, kjo qështë e internetit, qështë e televizorit. Këtë gjëre në dukë, po tentojmë, vë Allah jëna duke tentun, qështë e gaboj me Allah unë a falët. Po tentojmë me ishuzur përhajrë. Po ndonjëherë më është dhënë për haj. Mu chu dikush tash me i përdot për sharr. A është edukat, a është e sjellshme? Për shkakun, ne hoj dalë gjerran atje. Munohet ngrati më sqegu. Mi ka thonë njëri ditnë Allah ato djalë. Munohet më shtu pe jeheneme. Dikush marr më thon valla kë hoj po ndrejti shumë, shumë pe këqyrë më thon. Subhanallahu. A është ndershmë kjo punë më thon? A është mirë kjo punë më thon kështu? Paj su dole më reklamu për ateje. Asaj, asky, asky. U dole normal, tjesht, duke spiku fejn e lauta të zhjall. Andajnë që se të pengën, në zi e fotografin, me që nga e zonën të kevundet. Për jo në u dhubila laun aruit, me keqë përdo këtë kajrë, e këtë mirësi, për qëlimet të këqia, të tullta, të ndyta, për provokime, për sëtsime, kështë të më radhë. Kjo ës qase po e pengon harin vëllajt po e pengon bien do njerëz që ç'i përdorin mjetet e tilla edhe të prishët prishët knacia prishët prishët çdo san ata e për në për Allah, Gjellera, për pun logarit para Allahut dhe hola për këspon ne duhet të jam që të kemi kujdes të ruhemi kto që Allah na i ka dhon ti shuzën për begati për mirësi pa të mundsimi e pa të mundsi banën patolla pan edhe pato ban nuk ban pa e më sufen. Nësë përtyra banë Allah, banë pa to. Pra dhe të, të mundohemi që ti përdorim këtë mjetë si është mësë mire. Ti përdorim ashtu si kur në kamësu Allah gjallë e wala. Dhe të mundohemi që të jenë mjetë vetëm. E janë mjetë. Momeni kër banë të nevërishme, të dëmshme, e luna brat e bratë mjetë, e zëvëzume të shtetër. Dhe jemi rahatë. Dhe jemi rahatë ëndaj, kështë duhet të kuptoj. Pa edhe në këtë rast, të kësaj pyjtje që në ardhë, pa edhe në shumë rast e tjera. Nuk duhet me e provoku ragatin. Nuk duhet me e provoku jetën bashurëtore. Nuk duhet me e provoku qëtësin e familës. Nuk duhet me provoku të ardhëmën. Nuk duhet me e provoku të ardhëmën e familës. Nuk duhet me provoku Me azin nga këtë veprime. Duhet me erud nga se familje për nevë është shajnët. Andë nuk do në provoku azbure me këtë veprime. E aqëm atë e për ruhaja. Allah una përmërsoft. E na erud familje tona. E na erud Allah gjalla fëtyrën. Allah una erud me konë faqe banë dunia në ahirat. Kime edhe në telefonat. Sa më bëndi në garajjia e në kuadrujmë. Urna. Selamu rëgjim. Aleykum selamu rëhamatulloh. Me mama. Urna vëll Kam një pykje. Po, vla vërna. Në grueja nuk e mërgjuminatër. Po. Shneha undra. Një paraftyruat një grue. Nuk odo në pënua shkur, zho. Po, po, po. Kam në thmi, nuk odo në thmi një shkurat një rritë. Ndëshar në të që kam një gru, po ta me, me ditë qako. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Jo ta këto që i përmendin janë të ngjashme ato që thash edhe më herët, tek ajo që po i shef fustonat e prime kështu më radh. Ëh çdo shqetësim i teprum, nganjëherën duhet mos më të marr xumë valla. Nganjëherën duhet më po ondër të keqe, kjo kjo gjë normalisht na ndodhen gjithë vendeve. Po nëse fillon kun, me kund, me vërtet shumë e shpeshtuar, me shqetësime të ndaja pa vundur të par syje, atë më me ndejse, mendojse në kët rast kemi ndoshta të bëjmë ndonjë tendencë, ndonjë me ndonjë ndoshta prekje të shejtanit që ka shkaktuar tër këtë ndoshta lodhje, plagësti, depresion, shqetësim e kështu me radh, e ka nevojë për ka nevojë për një terapi të leximit të Kuranit të rukjes që eci ka edhe më herët andaj edhe ju që nuk di ndonjë hoj i cili mund t'ju ndihmojë në këtë takim me Hoxhallar të drejtë të Mirfeld mundni që të kontaktoni regjin pas emisionit që të merrni numrin një e njërit një një nga nga këta hojallara Nuk e di a kemi edhe në një plëtje nga... Orna. Selam alaikum. Alaikum, salamat Allah. Në bërë bërë bërë, është... Në bërë bërë, është në bërë në telefonat. është përënë, në bërë në farë ofertë, në bërë në shërënë, në shërënë, në shërënë, në shërënë, në bërë në bërë. Së la ofertë, Allah? Në shëta telefonat, Po flasëm kështë këtë ushtë më këtë duhet në ndashë përpare. Jo, që e... me po kashëm njerë që si, në kësukhtu. E këta e ofëran vetë firma apo? Jo, s'kuptu vetë. Këja është ofertë e firmës apo? Je, je, regullim, një, A zë më badit? Jo, e këta është ofertë, për është regullim diska i telefonatës atë njerës. Aha, aha, aha. Po, po, po. Jo, në që është që regullim, atër pa dushim ja, dikush e ka shkaktu kë që regullim? Nuk është normal me folën këtë anë të botës pa pare. Ese këtu di kush është du ku u dëmtu. Kush në nuk pedim. Andaj, ne du të me shuzhu vetëm ofertat e publikuar nga anë e firmës. Nga anë e, dhe me thonë, përshamull, si këta zëmobajdë, se ipkose, këta qoftë, ata of jepin oferta, ose valja përshamull, jepin oferta. Për të gjithë konsumatër të tyne, këtë javë kemi lirem përshamull me folën j ose më folm brano ose kjo më radë e sugzon gazetë drejt. Mund mundet përshëm ndonjë ë ndonjë firmë e mobilave ose me rrjet telefonik që ka mundsi. Për Cosmo dosoj, ni ofzet më fol body hava fal ku duhet për bot. Dhe kjo është publike, reklamuar në televizion është gjithë diçme. Atë nëse ata ofrojnë, ti e shëzon. Por nëse ata nuk e kanë ofruar, por është diçka që rregullim Atë dikush e ka shkaktuar kët rregullim. Dikush e ka bën i dalluar të mallatë. Ne nuk duhet bëjmë pjesë kësaj. Nuk bën me këtë çfarë dorë, gazet dikush është dukur dëmtuar edhe shumë këtë tim, gazet dikush ka më pagu faturën e këtij. Kush e pagu, unë nuk e di. Por ne nuk do të bëhemi pjesë që ta ngarkojmë faturën dëkuit padrejtisht. Edhe pse mundsinë e kemi. Edhe pse, domethën, ofertën e kemi, por për lista nuk është ofertë e legjitimuar nga pranari i kësaj firme, atër në nuk duhet të përdorim, nuk duhet me keqë përdor, ka se kjo është e ndaluar. Dhe e shikur në ruar, dal nga dal, pyte pas pyte, erdhëm deri në fund, por regjia nuk për nëlen me mbyll, pa e nëkuadru edhe një telefonat. Son të kemi qenë shumë bëjar me regjin, dhe dhe të vazhdojmë të jemi, andaj e nëkuadrujmë edhe një telefonat për fund. Aleikum salam artullah ajo është më fort se vonë se viti më me, me kompania uh, e më uh, i zot. Po. Se allahu të falë që na flosim në këtë pozicion. Edhe desha të hojë një pyetje, a ka bodic kanë drejtën thamë shkolave i nei FSD aminë në një më diskret. Po, po, po. Po, qartë. Edhe edhe më shpjegojmë vështirë kaum ndih. Për më ardhi shoqëron në klas poshtë. Poh. Uh, uh, jo no, no, eh, existe com escola, com escola Ferreira, escola Faiconica. E meu outro filho também estudou. Poh. Ele cresceu em outras escolas. Poh. Ele também só crei que só abaix, adi que não o red da assistência de sociedade. Mas ele estudou até a escola Proteção da luz simin, desde que fosse outra movimentar, faz as novas como filhos sem. Alhamdulillah, poh. Eh, basta eu não saber excito direito na escola, faz que está quem dá, e quem faz custos de ministria. Ellu do na doja sa i vojza se thësh bolim. Fak sa ka qenë tokë më atësh në marrje, vakt më e është se ç'të. Po, po. Po, inshallah osforbleft. Allah osforbleft. Allah osforbleft për vlerësimin dhe konsideratën për emisionin që me më zgjat më tepër, po për momentin kaqën mundësit. Ne orë gjys zbashkë me juve, nuk po e ndërpëj emisionin për shkak se jena lodhë me juve. Jo vallahi hapta. Po për shkak se çdo fillim ka ka të fundin e vat. Andaj, emision të kësa në tyre, do të të është normali me pasë këtë këtë zgjatëja, po inshallah, do të ashtë qëtëm të ardhëmën edhe mundësine edhe ndështëta të zgjatës, apo të inkuadrimit edhe të ndënja emision të të tërku hapët një dritale komunikimit zbashku me juve. E, soj, përket dhe më thonë mësim besimit me ufut në përshkolla, unë nuk jam kompetent do të dhe nuk kem antar i komisionit që punojnë në kadertem por Pondaj Fioltmira se inshallah është duke shkuar mirë. Po shpresoj me u bë mirë. Inshallah Zoti xhellahuallah ata që punojnë në kadertem Allahu xhellahuallahu i ndihmon dhe jap sukses. Dërso sepse kësaj që ka ndodhur në Ferizaj dhe uh, solazimin e tërë shkollës me kët nxonsën që e kam mundur samin sigurisht që ndodhi më herët edhe në Mitrovic ku nxonas e gjinozës Frank Bardhi u solizuan me nxonasat që u përgatituan. Kjo e ka qenë mesazh për ata që e kanë vendosur këtë rregull atë. Përgatitje të vajzave nga Gashamirë. Kjo është një mesazh i qartë se vendimet kushdo që i ka marr për përgatitjen e vajzave nga shkolla nuk kanë përputhje me bindje të këtij populli. Andaj, ata që i kanë vendosur ose i kanë huazuar për dikujt tjetër, të të nuk burojnë për këtij populli, ose doin më dëmtuq kët popull ka se kët nzonz më qumë dal. Kemë kuptuar se kjo nuk është e jona. Për shembull me për ashtu një vajz me shamin në Beograd. A dal kështu për asht? Jo, s'dal. Nuk dal për shkak se ata e thoshin se e jona. Po pse donin këta neft? Pse këta po doin më thë tregu çfarë? Kjo është e jona. Edhe nuk mundi më të qrrënjësi me këtë vendim e korr. Kjo është e jona. Nonat tona kanë bërë dhe gjyshet dhe kanë më bërë dhe bija tona. Andaj në rast thrasë të gjithë ata që munden me ndikun këtë dretim, për ndryshim në këti vendimi, me ndryshu, që të përputhën me poplën e vetë, me kërkesat legjitimit të poplën e vetë, nëse nuk mundëm e të shkojmë në të kondërëtën, po duhet të pajtujmë e tisim bashkë për para. Dhe gjithashtu kjo, ka një jetër, kjo e ka një mesaj tjetër, kjo sëlderzimi e ka një mesaj tjetër, se vazë që mbulohen, janë vazët që gëzënë respekt në shkolla, janë vazët shëmbëltyrë në shkolla, andaj u dhimësen të gjithë shokëve dhe shokëve klasës mësë me pas njësër atë e aty. U dhimëset, nga se nuk janë rrugache, nuk, nuk janë të pandershme, nuk janë të pasjelshme, nga se me qenë të tila si dhimëset kërkujt me qitë rrugavë. Ndë e me kuptu se nuk janë, nuk janë duke umbulu me dhun, nuk janë dukur mbuluar me para as më az, janë dukur mbuluar me bindje. Andaj zgjohen këtë respekt. Do të thrasë gjithku këtu të botë. Të solidarizuan me këto motra. Familjet, e familjarët, e prindrit, e nxaësit, e kët popullit. Që thjesht mos ken arsyetëm vonë valla ministria. A jemi ministria ku na është? E kujt është ai ministri? E ç'i popullit është? E ky popull po e don Shamin. Ane në të këthejnë e për shkolla Allah Shamin. Këse kë poplë për e dënë, për e dëshman që për e dënë, për e dëshman e ka dëshmo që për e dënë, a ne do të me respektu vëllet në poplët, në qofë se kandal për qëti poplët. Do të me respektu këtë poplët. Torpë është me qitë vazën për shkollë e për, për Shamin. Torpë, torpë është, marra është, me në gjënë venin tonë ku me gjitha statistikët dhe matit kemi dalë shumis dërmu se muslimane, po adhëmas me qenë mërë la, pakic me konë. Ku është respektimi të drejtave? Ku është respektimi i detës vetare, individuale, ku e dy në tjera që fara? Ku janë këtu? Andaj, këtu janë tërpë që ka pëndodin. Dhe gjitha është tëtë, ajë dretër i shkollës që ka përja shtu atë në zonse, nuk e di ku shështë. Mi përpoj referohem interpretimit të juristve tati udh udhimi administrativ çvet përshamia në ka drejtë drejtori shkollës me interpretu ligjin se ka kë jo drejt ka drejtë kë detë kanë juristët të cilët e studojnë ligjin dhe e njohin ata janë duke thënë se nuk edhe udhimi administrativ i nxjerr nga ministria arsimit nuk i jap kompetencat drejtorit me çit vazhdim për shkollën si jap kë drejtë drejtori ka tëra çka ka me bërtë matricë vretën Dorstë edhe më suspendu për kocës shtritit pe shkolla. Si vrerëtie për shkelën thotë se e ka bër. Asgjë më tepër. Pas 3 ditën nëse vajza nuk bindet, e çan punën diku më analt. E pastaj ata më analt e këto mirë të vendimi. Nuk mundet një drejtori shkolle të marr vendim me të privon një çik pe shkolla, sekonat këta drejtaj këta punë. Nga se shkollimi është e drejtë themelore, e çdo banor e, e këtij vani. Në skolat ai këndon me çit pe shkolla ti thua që donë me qit për shkolla. Nuk ka të drejtë ti, ai po shkel të drejtat. Dhe ai po shkel ligjin. Ne mos mos të manipulojmë njerëz që nuk e dinë këtë punë e aty me e e se vallë unë me detyruam, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ngase edhe ky usim administrativ ka një për interpretim juridik nga ekspertët e ligjit, ata interpretojnë. Dhe t'marrni një, një kuptim kjo çështje. Po le marrresh me një këto fuma hala, për ashtu që për shkolla, po s'ka që ka mene për droga, e kanë zonë të për shami. E tjera të punë që i ka, e shkelqyshme, e sjelshme, kejtë e mirë. Subhanallah, për në cilin popëla, ku u konë krem me qitë shaminkë? Kur u konë krem shamia, kur? Kur vëllaj së konë, asë kur s'ka me konë? Kjo dëshirë, kjo bindje, dhe duhet të respektoat, duhet të respektoat. Dhe në qofë se vazhdo të shë të punohet në të kondër tënë, e aso e që dëmë popli, mendoj që nuk u sigurot një ardhë me mirë, atyre që marën kësi vendime. Por do të jemi të dërgjethë shumë. Njërët pë, për të regun, a shi qare për të kalzojnë, ne e dojmë shamin, ne e dojmë kitë fe, nështë ta nuk e praktikojmë që shduhët, nështë ta kemi zbeje, po ne e dojmë fen, ne e na musliman, që ka pëtë dëma shumë ollo, që ka pëtë dëma teper, a jeni ju jen në shërben të poplit po, po shërbeni pra dëshirëve të poplit, se poplit po e dënë shamin. Në në njësë Allah në manuar, që momës një më kur, që të i kushën për ashtur për shkollë dhe për shamin, se s'ka asë legjas, asë zimas, asë zë që mund të këtë pun me enal, në të këtë pun me harru, kjo është urni Allahot a zo gjel, dhe nuk ka lidhja absolutisht, nuk ka lidhja kurgja me ligjet, nuk ka lidhja, me nuk ka... lidhja ka me kurgja është bindje personale kujt i pengoshamia çka po të bën ngon ti aq çes shamin kry aq çes këpucën kry aq çizmen kry përrembi është problemi i jamit flamia me çka qesun në kokën time a rendesh më është kur vin shkoll a vin në nord duhur a vi çu jduot a msoj çu jduot çka më rëndsi po se duket duke mos sikuar shumë kvalitet në nzanës vetynë e duke mos sikuar çfarë po ndodhet realisht hetër energji e përmirësimit në Thojza, jon tuaj frym në, në vazdhë të mbuluame. Harzoni pak energji për përmirësim edhe në vendet e tjera. E ha di ku tjetër. Jo vetë këto të mbuluame, thonë. Të Prandaj unë me vërtet nuk e kam dëgjuar lajmet. Nuk po di për këtë veprim solidar të nxënës të shkollës mesme në Ferizaj që kanë përkohë motrin muslimane. Por me vërtet e përshëndes këtë veprim. Jo për më ndërpimësimin, na kuptoj me me me çrregullu, procesi msimor jo këso, po në simbolike, të organizuar, të qet me treguar revoltën për këtë punë. Qase revolta, protesta, mënyrë të qet është e drejtë e garantuar me gjithëta ligjet. Andaj jo jo më pri shkolat, jo më bë thyre, yallë qasoj, po në mënyrë të qet gjysmore nga procesi msimor më nda, me, me shpreh revoltë, na nuk kim të thua me këtë veprim. Në çopsi e drejtori i shkollës tonë Dush me punu në dobi tonë. Dush me punu në rapart më atë që neve nga pëlqenë. Ka se nejemi shumica. Kjo, e së të pëlqenë kjo, shkabon e dretërin e shkollet ku së dojnë shamin, marahat i edhe ti edhe nga pastaj. Nështë ta ka pak dozë të mlejfi të medve në fjalimin tim, po diri kur këna me ngu kësi fëta në mua? Diri kur mu? 50 vjetë, prish në gjerim mezar. Hek shamin mezar. Pastaj nështë sistemi i kalum qe ishte slavesi nga pështypte, njeka atje, vraja atje afton, ta mani qenë në më mësuit pak tashqetet pishkollave, kur këna me konë rëhat nga vlo, kur? Kur lirë shumë këna madrua lëngjële, kur du të me pritë nga kitë pun? Në mene që du me marë për fund të sërse mo, mjaftë mo, është te kalu qdo kufi, do të i themi stop vëprimet të tila, dhe shumë të tira që në të këshia, që janë në dëm t Por kurse ro dhe folën për shamin nga se si pyetja ishte eti. e tillë. E Lusollani më nduan se kët vajzë më e kthyn në si shkolla. Me vedisua dhe edhe drejtorin, edhe departamentin për arsim pranë komunës, edhe ministerin, edhe kryet, me vedisu për kërkesën legjitime të këtij populli, me anuluqët uzim administrativ dhe më lejuën njerëz të lirshëm, mas 100 vjetve lirshëm me thonë që jena musliman. Kurçi më shpodoim. Aspe pengoj maskën Ashtu që po ndryshoj procesin e mësimor aş korxo, po duhena më shkuën në shkolla. Dedin e kanë akuzuar muslimant s'loj më shkuën në shkolla çikat. Tash kur pëlqejm shkolllë për, për neçesën, tash po shiyet kurse pas ka dash muslimanët. Tash po vërtetohet. Ne mos bëhemi nga ata që rikuitoj muslimanve gjënat e së kaluara e trysnitë shtypet e presionin. Mos bëhemi nga ata. Nga se kemi të frestë edhe dhunën, ende kemi të frestë presionin. Për ashkarton problemin valla çdo kujtim i ka natyrë. Ne tani ndihmohemi bashkërisht ta çojmë këtyve nëpër parë. T'punojmë për të mirën e tij, duke respektuar të drejtë e çdo kujt. Me Suosa, tot të asajës normale. Andaj shumë normale është pardesë një vajzë e banshamin e saj, vjen në qytet shkolë, spendon kërkan, nuk dhënon kërkan, nuk e imponon kërkujt, dëshira e saj është lëma ngjit. Pse mërdut me më penguti, për arsye onda kërkoj publikisht dhe do të vazhdojmë të kërkojmë që të ndalen veprimet e tilla të marrin fond njëri apo gjithmonë unë shikoj ndëruar fillimisht dhe me kë me kaq që po kërkoj fillimisht halal me vërtet një ose në, në kat pjesë të fondit ka pas një dozë në shtatë ngarkezës po vërtet, njere nga njere, me vërtet njëri nga njëra subhanallahu nuk po mundet në shtatë edhe më me mbajt vetën as edhe sa duhet nga këto nga këto veprime. Qëse si a kemi kërkujt bash vallaj kët punë. Kërkujt bash nuk ja kemi mëna mëna shtyp e mëna nënçmu deni kët mos. Si kemi bash kërkujt? Andaj edhe kemi drejt me undi të fyem. Kemi drejt me undi të ofendum. Po, përjashtimi i vajzës nga shkolla na ka ofenduar, na ka fy. La kimë dal mundi këtu pse? Për çfarë arsye po për për çfarë arsye? Pa kur gjo heq. Pa kur për, për arsye. Si është çafi dikujt ose ku e diën çfarë ka qenë arsyeja për mbokëpun, a është problemi i ti. tij? Nuk është, nuk është e arsyeshme, nuk është e pranueshme. Andaj Allahu na mësonuar që të marrin në fund veprimet e tilla, që në frymë të vëllazërisë, në frymë të unitetit, në frymë të bashkimit dhe bashkëpunimit me popullin e qeverisë, me popullin e institucioneve të zgjidhet ky problem, të merret fundi realishtmut. Edhe ti mirëhatë këtyre të s'paku kujtime të hidura nga represioni dhe dhuna i ushtruar në këtë dretim, s'paku këtë dherë të mbyllim, njëre për gjithmon. Dhe të vazhdojmë më tutje për para. Si duhet të bashkuar e të unifikuar, për të mirë në këti vendi, për të mirë në këti popli, të gjithë së bashku, të luftujmë ato që është të keqe, së bashku, dhe gjithë ashtu, të munduemi së bashku, të installim ato që është mirë. Allah jalla wala nauzuft ne ruajt nga dënimi nga dënimi kjo që mund me pretoni popull që lufton feneti e lufton besimtar të besimtarve ti të tij Allahu na ruaj nga ky dënim Allahu na ruaj nga mendirë netë nga keqbirsit e çyllimqind të ndryshëm Allahu na lejon të na mundson Allah jalla wala timit të lërshëm të shprehim me lërshëm e të jetojmë lërshëm të adhurojmë Allahun jalla wala lërshëm dhe në sallatë amanuh çdo kujt në botë kudo që të cenohet e drejta për të adhuruar Allahun jalla wala Për të adhru zotën e ti, lësë Allah në madhuar që të marrin fund format e ndryshme të kësa i dhune, ku dhe qofsh në to. Me ka që po e japën fund, kemi kaluar nga minutat dhe të këti misioni, por shpesaj që ndo është të kanë qenë të nevejshme, nda aty ku ja kemi qëluar, Allah në falenrojmë. Aty ku kemi gavuar, pa dëshem se është natyre jona dhe është mangësi njërzore, përse në e lusim Allah në gjithë dhe ora që Allah në falë. Ah, ah, ah, ah, ah. ah.